власну спадщину. Це твердження, мовив голова комісії з атомної енергії, зовсім не в усіх випадках слушне. Навпаки, відомо, що в деякі геологічні епохи урану було значно більше, ніж тепер. Поверніться достатньо далеко і отримаєте уран до того, як він розпався на свинець. У південно-західному Вісконсині багато свинцю. Гадсон казав нам, що знає місця величезних покладів урану, і ми вважали його божевільним. Якби ми знали, будьмо чесні. Якби знали і повірили, що він говорить правду про подорож у часі, ми б вхопилися за нього негайно, і всього цього не сталося б. Це так само не стосується лісів, додав голова Об'єднаного комітету начальників штабів. І пасовищ, чи врожаїв, економіст-почервонів. Є ще одне питання. Якщо ми повернемося в минуле і колонізуємо землю, яку там знайдемо, що станеться тоді, коли та, назвімо її ретроактивна? Цивілізація дійде до початку нашого історичного періоду, які будуть наслідки культурного зіткнення? Чи зміниться наша історія? Чи те, що було хибне, чи все це все нісенітниці? заревів генерал. І це і балачки про виснаження ресурсів. Що б ми не робили в минулому? Чи збираємося зробити – це вже зроблено. Я ночами не сплю, думаючи про все це, і немає іншої відповіді, окрім тієї, яку я даю. Питання перед нами нагальне – чи ми все це кидаємо, чи далі стежимо за тією фермою у Вісконсині, чекаючи їхнього повернення? Чи продовжуємо самостійно шукати процес чи формулу чи метод, до яких додумався Адамс? У наших дослідженнях досі немає жодного поступу, генерале. Озвався тихий фізик із кінця столу. Якби ви не були такі певні, і якби докази не були настільки переконливими, я б категорично заявив, що це неможливо. У нас немає жодного багатообіцяльного підходу. Те, що ми зробили, можна чесно назвати блуканням навмання. Але якщо Адамс це здійснив, значить це можливо. І цілком ймовірно, «Шлях до цього може бути не один. Ми хочемо продовжувати». «Жодного докору вам не висловлено за вашу невдачу», – сказав голова комітету. «Від вас неможливо очікувати, що ви це зробите». Якщо Адамс це здійснив, якщо підкреслю, то він просто натрапив на напрям, про який не думав жоден інший. «Згадайте», – сказав генерал, – «що від самого початку дослідження вважалися ризиковою авантюрою». «Наша єдина надія була і залишається одна. Що вони повернуться? Усе було б значно простіше», сказав представник Держдепартаменту, якби Адамс запатентував свій метод. Генерал Скипів. «А щоб його надрукували гарненько і акуратно у патентному бюлетені, аби кожен, кому заманеться, міг його переглянути і скористатися. Можемо щиро дякувати долі», мовив голова комітету що він не подав патенту. Гелікоптер більше ніколи не підніметься в повітря, але часова установка лишилася неушкодженою. Це зовсім не означало, що вона працюватиме. Вони влаштували раду на місці нового табору. Вирішили, що перетягти табір простіше, ніж тягати тушу старого Бастера. Тож у досвіта вони переселилися, залишивши старого мастодонта все так само розпластаним поперек гелікоптера. За день два знали вони, кістки буде дочиста обгризено хижими птахами, меншими кішками, вовками, лисицями і дрібною звіриною падальниками, дістати часову установку з гелікоптера було чималим клопотом, але вони все ж таки впоралися. Тепер Адам сидів, тримаючи її на колінах. Найгірше, сказав він, що я не можу її випробувати. Немає способу. Ти вмикаєш, і вона або працює, або ні. «Поки не спробуєш, не знатимеш. З цим нічого не вдієш», – відповів Купер. «Проблема, як на мене, в тому, як ми нею скористаємось без гелікоптера». «Треба якось піднятися в повітря», – сказав Адамс. «Ми ж не хочемо ризикувати і повернутися у ХХ століття, з'явившись футів за шість під землею. З погляду здорового глузду, тут ми стоїмо вище, ніж там», – зауважив Гадсон. Ці пагорби стоять із юрського періоду. Тоді вони були значно вищі і за час вивітрилися. І вивітрювання, мабуть, триває. Тож тут ми мусимо бути вище, ніж у ХХ столітті. Не набагато, може, але все ж таки. Хтось колись помічав, що показував висотомір, спитав Купер. «Не думаю», – озвався Адамс. «Це все одно нічого б не дало», – заявив Гатсон. «Він показав би лише висоту тоді і тепер». А ми ж весь час рухалися. Та ще й повітряні ями, різниця густини атмосфери та інше. Купер виглядав таким самим пригніченим, як і Гадсон. «А що як так?» – сказав Адамс. «Збудуємо платформу за вишки 12 футів. Цього безперечно вистачить, аби нас убезпечити, і водночас це досить мало, щоб лишатися в межах дії силового поля». «А якщо ми тут вище на два фути?» – спитав Гадсон. Падіння з 14 футів не вб'є людину, хіба що невезіння велике. Кістки може поламати. Може і поламати. Хочеш лишитися тут чи ризикнути переломом? Гаразд, якщо вже так ставиш питання. Платформа, кажеш, а з чого? З деревини, її тут повно. Підемо, наріжемо колод. 12-футова колода важка. І як ми її затягнемо на пагорб? Потягнемо. Спробуємо, хочеш сказати. «Можна зробити візок?» – після паузи запропонував Адамс. «З чого?» – спитав Купер. «Наприклад, котки. Наріжемо котків і накотимо колоди. Це працювало б на рівнині», – заперечив Гатсон. «Але не вгору. Колода втече, когось уб'є. Колоди мають бути довші, ніж 12 футів», – докинув Купер. «Бо їх треба заглибити в ями, а це з'їдає довжину». «Можна взяти принцип триноги», – запропонував Гатсон. «Три колоди зв'язати нагорі і підняти. Це гін поле примітивна щогла. Вони мають бути футів 16. І як ми ті колоди піднімемо? Потрібні блок і таль. Є ще одне, мовив Купер. Частина цих колод може вийти за межі дії силового поля. Частина мусила б рухатися в часі, а частина – ні, це створить напруження. Крім того, додав Гадсон, «Ми мандрували б разом із колодами». «Я не хочу з'явитися в іншій добі з купою колод, що літають навколо мене». «Бадьоріше?» – підбадьорив їх Адамс. «Може, установка і так не працюватиме?» Генерал сидів на самоті в кабінеті, тримаючись руками за голову. «Дурні», – думав він, – «дурнуваті то в столобі дурні. Чому ж вони не можуть побачити все так ясно, як бачу я?» Уже 15 років він, як керівник проєкту «Мастодон», жив із цим день у день і всі можливості постали перед ним так виразно, ніби вже були реальністю. Не лише військові можливості. Хоча як військовий він природно думав насамперед саме про них. Приховані бази, наприклад, розташовані просто в серці потенційного ворога, всередині нього, але на століття віддалені в часі. На багато століть і водночас лише на кілька секунд. Він бачив усе це так ясно. Поява флотів ні звідки. Швидкий, нищівний удар, а тоді миттєвий відступ у прихистки минулого. Жахлива сила, але жодного втраченого корабля, жодного загиблого солдата. Хоча маючи такі бази, удару завдавати б і не довелося. Достатньо було б дати ворогові знати, що такі бази існують. І він ніколи не наважився б на провокацію. І вдома було б справжнє укриття від нальотів. Евакуювали б населення не в просторі, а в часі. Це була б абсолютна надійна оборона від будь-якого бомбардування – ядерного, термоядерного, бактеріологічного чи якого завгодно. А якби сталося найгірше. А не сталося б за такої системи. Ціла нація могла б відступити в іншу епоху, залишивши ворогові порожні, сплюндровані міста і отруєні землі. Притулок. Саме це пропонував Гадсон тодішньому державному секретареві 15 років тому. А той дурень сприйняв це як образу і наказав вигнати його. А якщо війни не буде, то які можливості? Життєвий простір, нові шанси. І не в останню чергу нагода збудувати мирний світ на незайманій землі, де давні ненависті відпали б самі собою, а новим ідеям дали б рости і міцніти. Де ж вони тепер, ті троє, що подалися в минуле, можливо загинули? Розтрощені мастодонтом або висліджені тиграми. А може, й убиті войовничими племенами? Ні, хіба ж вони? Він усе забуває, були в цю добу. А може, застрягли десь у часі, нездатні повернутися, приречені на вигнання, а може, просто розчарувалися, і він не міг би їх засудити. Або ж, коли вже фантазувати, десь нишком завозять колоністів, далеко від ферми у Вісконсині, за якою стежать, зводячи ту націю, що про неї заявили вони мусять повернутися скоро. Інакше проєкт «Мастодон» буде остаточно закрито. Дослідницьку програму вже зупинили, і якщо скоро не станеться якогось дива, стеження за фермою у Вісконсині також скасують. «А якщо це зроблять?» – мовив генерал. «Я добре знаю, що зроблю». Він зірвався на ноги і заходив по кімнаті. От, чорт, забирай!» – сказав він у голос. «Я їм покажу». Піраміду будували повних десять днів каторжної праці. Каміння тягли з русла струмка за півмилі, накочували, перекочували каменюку за каменюкою, доки не звели споруду за вишки в цілі дванадцять футів. Каміння знадобилося багато, і чим вище ставала піраміда, тим ширшою мусила бути її основа. Але тепер усе нарешті було готове. Гадсон сидів біля згаслого багаття і розглядав свої пухирчасті долоні. «Це мало спрацювати», – думав він. Краще за колоди. І безпечніше. Пригорни пригорщу піску. Частина просиплеться між пальцями, але більша лишиться. На цьому і ґрунтувався принцип кам'яної піраміди. Коли і якщо машина часу спрацює, більшість каменів перейде разом із ними. Ті, що не перейдуть, просто вислизнуть, не завдячи шкоди. Не виникне жодного напруження, що могло б зірвати дію силового поля. А якщо установка не працюватиме, а якщо працюватиме, попри все, думав Гатсон, це кінець мрії, хоч як на це поглянь. Бо навіть якби їм і вдалося повернутися у ХХ століття, у них не було б грошей, а плівка втрачена іншою не знято. Тож жодного доказу, що вони справді побували за межею передісторії, майже на світанку людства. Хоча відстань у часі значення немає, година чи мільйон років – усе однаково. Якщо можна подолати годину, можна і мільйон, а якщо можна повернутися на мільйон років, то можна і до першого подиху вічності, до першого тремтіння часу над безвістю і порожнечею. До тієї миті, коли ще нічого не сталося, не було задумано чи обмірковано, коли весь всесвіт був чистою дошкою, що чекала на перший крайдяний штрих долі. Новий гелікоптер коштував би 30 тисяч доларів, а вони не мали й на трактор потрібний для побудови форту. Козику взяти було неможливо. Не підеш вже в банк із проханням дати 30 тисяч, щоб з'їздити у кам'яну добу. Можна було б піти до якоїсь корпорації або університету чи до уряду. І якби вдалося переконати їх, що варто ризикувати, вони, може, й дали б гроші. Але, звісно, забрали б собі левову частку прибутків. І природно керували б усім, бо це ж їхні кошти, «А ваша частка – лише під і кров». «Одне мене досі непокоїть», – порушив мовчанку Купер. «Ми ж довго вибирали місце, щоб оминути стодолу, хату та всі інші будівлі». «Тільки не кажи мені про вітряк», – вигукнув Гадсон. «Ні, думаю, до нього ми не дістаємо», – сказав Купер. «Але, як мені здається, ми стоїмо просто на тій колючій огорожі, що на південному краю саду». «Якщо хочеш, можемо посунути піраміду футів на двадцять», – запропонував Гадсон. Купер застогнав. Уже ліпше ризикну з огорожею. Адамс підвівся, тримаючи часову установку під пахвою. «Ходімо, хлопці, час вирушати». Вони обережно видерлися на піраміду і стали, хитко балансуючи на її верхівці. Адамс переставив установку і притис її до грудей. «Ставайте ближче і трохи зігніть коліна». «Можливо, буде різкий спад». «Ну, давай», – сказав Купер. «Тисни кнопку». Адамс натиснув кнопку. Нічого не сталося, установка не працювала. Керівник центральної розвідки був блідий, коли закінчив свою доповідь. «Ви певні цих даних?» – спитав президент. «Пане президенте», – відповів керівник центрального розвідувального управління. «Я ніколи в житті не був певніший». Президент поглянув на інших двох у кімнаті. В його очах був німий запит. «Усе збігається, сер», мовив голова Об'єднаного комітету начальників штабів. «Але це ж неймовірно», – сказав президент. «Вони бояться», – пояснив керівник Центрального розвідувального управління. «Вони ночами не сплять. Вони переконані, що ми на порозі опанування мандрів у часі. Вони пробували і зазнали невдачі, але певні. Ми близькі до успіху». З їхнього погляду, вони мають ударити зараз або ніколи, бо щойно ми здобудемо мандрівку в часі, вони приречені. Але ж ми закрили Мастодон майже три роки тому. Усі дослідження припинили 10 років тому. А до Гадсона це не має значення, сер. Вони переконані, що ми лише удаємо, що закрили проєкт, а насправді перевели його в підпілля. Така стратегія їм зрозуміла. Президент підняв олівець, і почав машинально малювати на блокноті. Як там був той старий генерал? запитав він. Той, що здійняв галас, коли проєкт закривали. Пам'ятаю, я був тоді сенатором. Він приходив до мене. Бауерс, сер, сказав голова об'єднаного комітету начальників штабів. Точно і що з ним тепер? У відставці. Гадаю, вже немає різниці. Президент ще трохи подряпав олівцем і нарешті мовив. «Панове, здається, все. Скільки часу в нас? Не більше, ніж дев'яносто днів, сер. Можливо, лише тридцять». Президент глянув на голову Об'єднаного комітету начальників штабів. «Ми готові», – сказав той. «Наскільки можемо бути? Ми впораємося, думаю. Хоча, звичайно, будуть, знаю», – мовив президент. «Чи не могли б ми блефувати?» – тихо спитав державний секретар. «Звісно, це не трималося б довго», але, можливо, виграли б трохи часу. Маєте на увазі натякнути, що ми вже вміємо мандрувати в часі». Секретар кивнув. «Це не спрацює», – утомлено сказав керівник Центрального розвідувального управління. «Якби ми справді це мали, питань би не лишилося. Вони стали б надзвичайно ввічливими, навіть дружелюбними, якби були певні, що ми це маємо. Але ми цього не маємо», – похмуро мовив президент. Двоє мисливців важко йшли додому під вечір, несучи оленя, прив'язаного до жердини між плечима. З рота їхнього йшла пара, вдарили заморозки, і будь-якого дня тепер міг упасти сніг. «Мене непокоїть вес», – задихаючись, сказав Купер. «Він усе сприймає надто болісно. Треба пильнувати його. Перепочиньмо», – прохрипів Гатсон. Вони спинилися і обережно зняли оленя на землю. «Він надто виснажує себе докорами», – мовив Купер, витираючи спітнілий лоб. «А в цьому немає потреби. Ми ж усі ввійшли в це з розплющеними очима. Він просто обдурює себе і сам це знає», – сказав Купер. «Але це дає йому хоч якусь опору. Доки він має чим зайнятися, доки вовтузиться зі своїми дрібницями, з ним усе буде гаразд, він не полагодить установку, Чак. Знаю, що ні, і він знає». У нього немає ні інструментів, ні матеріалів. Там, у майстерні, він ще мав би шанс, але тут ніякого. Важко йому. Усім нам важко. Так, але ж це не ми вигадали геніальну ідею, яка закрила двох старих друзів у цій глушині. І він не може проковтнути, коли ми кажемо, що все гаразд і ми зовсім не в претензії. Це і справді важко проковтнути, Джонні. Що з нами, буде чак? У нас є місце для життя і їжі тут повно. «Бережімо набої для великої дичини. За кожен постріл матимемо десятки фунтів м'яса, а дрібніших звірів ловитимемо пастками. Мене хвилює, що буде, коли борошно та все інше скінчиться. Ми ж узяли небагато, бо завжди думали, що зможемо привезти ще. Житимемо на м'ясі», – сказав Гадсон. «Бізонів тут мільйони. Великим рівнинним індіанцям його вистачало». А навесні знайдемо коріння, улітку ягоди, восени наберемо горіхів, шість чи й більше різновидів. Колись набої таки скінчаться, хай як ми їх будемо берегти. Луки і стріли, краще, списи. Є тут такі звірюки, до яких я б зі списом і на милю не підступився. І не підступатимемось. Ховатимемось, коли можна, а коли ні, тікатимемо. Без наших рушниць ми тут аж ніяк не вінці творіння». Якщо хочемо жити, мусимо це визнати. А як хтось із нас занедужає, або зламає ногу, або ще щось, робитимемо, що зможемо. Ніхто не живе вічно. Та вони обходили справжнє питання, і кожен боявся висловити його в голос. Жити вони могли, у сенсі їжі, прихистку і одягу. І жили б у достатку, бо це земля щедра, відкрита. Чоловік тут може гарно жити. Але велика проблема. Та, що її не озвучували, була відсутність мети. Щоб жити, треба мати сенс. А тут, у світі без суспільства, того сенсу не було. Людина, викинута на безлюдний острів, може жити надією, але тут не було надії. Робінзона Крузо від людей відділяли тисячі миль. Їх же відділяли 150 тисяч років. Вес Адамс, зрештою, був найщасливіший із них. Навіть тримаючись за шанс один до тисячі, він мав мету. Хай і слабку. Надію, що зможе полагодити машину часу. «За ним нам поки можна не слідкувати», – подумав Гадсон. Стежити доведеться тоді, коли він буде змушений визнати, що не може її полагодити. І Гадсона, і Купера тримали притямі робота. Збудувати хатину, нарубати дров на зиму, полювати. Але настане день, коли всі роботи закінчаться, і не залишиться більше нічого. «Готовий іти?» – спитав Купер. «А вже ж, відпочив», – відповів Гадсон. Вони підняли жердину на плечі і рушили знову. Гадсон безсонними ночами думав про все це. І всі думки заходили в безвихідь. Можна було б створити природознавчу історію плейстоцену з фотографіями і замальовками, але це була б марна праця. Ніхто в майбутньому ніколи її не прочитає. Або вони могли б узятися зводити меморіал – величезну піраміду, скажімо, яка понесла б їхнє послання через 15 століть, видряпуючи голими руками примару безсмертя. Але якби вони це зробили, то працювали б усупереч знанню про певний результат. Вони наперед знали, що жодної такої піраміди в історичний час не існувало. Або вони могли б вирушити на пошуки сучасної людини. Чвалом через 4 тисячі миль дикої місцевості до Берингова протоки і далі в Азію. І знайшовши сучасну людину, що тулиться у своїх печерах, могли б дати їй неоціненний поштовх на шляху до Великої спадщини. Але вони ніколи б туди не дійшли. А навіть якби дійшли, сучасна людина знайде спосіб їх убити і цілком можливо з'їсти. Вони вийшли з лісу, і ось перед ними була хатина. Вона тулилася до схилу над джерелом, а за нею хвилювалося трав'яне море, що котилося аж до сланцево-сірого обрія. З димаря здіймалася тонка цівка диму, а двері з'яяли відчинені. «Вес не повинен так лишати», – сказав Купер. «Ще чого доброго ведмідь вирішить зайти в гості». «Гей весе», – гукнув Гадсон. Але не було жодної відповіді. У середині на столі лежав аркуш білого паперу. Гадсон вихопив його і прочитав уголос. Купер стояв над самим його плечем. «Друзі, не хочу знову підіймати вам надію, аби потім розчарувати, але, здається, я знайшов несправність. Спробую. Якщо не вийде, повернуся, спалю цю записку і ніколи нічого не скажу. Але якщо знайдете її, значить воно спрацювало і я повернуся по вас. Вес». Гадсон стиснув папір у кулаці. «Дурний, божевільний. З'їхав з глузду», – сказав Купер. Він тільки подумав, одна і та сама думка вдарила їх обох, і вони стрімголов кинулися до дверей. На розі хатини різко загальмували і завмерли, втупившись у хребет пагорба над собою. Піраміди з каміння, яку вони звели два місяці тому, не було. Гуркіт підкинув генерала Леслі Бауерса в у відставці, в ліжку мало не на два фути. Старі м'язи миттю напружилися, білі вуса настовбучилися. Навіть у своєму віці генерал лишався людиною дії. Він відкинув ковдру, поставив ноги на підлогу і ухопив рушницю, притулену до стіни. Бурмочучи щось сердите, пробрався з кімнати, перетнув їдальню і увірвався на кухню. Там біля дверей клацнув вимикачем прожекторів. Ледь не зірвав двері з завіс, вибігаючи на ганок і став розставивши босі ноги на дошках у нічній сорочці що тріпотіла у вітрі, виставивши рушницю на поготові. «Що там коїться?» – заревів він. Посеред подвір'я лежала величезна купа каміння, саме на тому місці, де він парковував свою машину. Я та крило і перекошені фари визирали з-під завалу. Людина обережно спускалася до верху каміння, оминаючи деформований бампер. Генерал зціпив зуби, зводячи курок і намагаючись не втратити самовладання. Незнайомець дістався долу і обернувся до нього. Генерал побачив, що той щось міцно притискає до грудей. «Слухай, містере», – сказав генерал, – «твоє пояснення повинно буду дуже переконливим. Це була новісінька машина. І це був перший мій спокійний сон за багато тижнів, відколи перестав боліти зуб. Незнайомець просто стояв і дивився на нього. «Хто ти в дідька такий?» – гримнув генерал. Чоловік поволі наблизився і зупинився внизу ганку. «Мене звати Веслі Адамс», – сказав він. «Я – Веслі Адамс», – заревів генерал. «Господи чоловіче, де ж ти був усі ці роки?» «Ну, гадаю, ви не повірите, але річ у тім, що ми чекали на вас. Двадцять п'ять довгих років, тобто я чекав. Ті інші ідіоти здалися. Я чекав тут, Адамсе, три останніх роки, відколи зняли охорону». Адам сковтнув. «Вибачте за машину. Розумієте, це вийшло так». Генерал, як він побачив, світився привітністю. «Я вірив у вас», – сказав генерал. Він помахав рушницею, наче запрошуючи. «Ходімо до хати. Маю зробити один дзвінок». Адам спіткнувся на сходах, але піднявся. «Рухайся», – наказав генерал, тремтячи. «Бігом. Хочеш, щоб я тут застудився до смерті?» Усередині він намацав вимикач і запалив світло. Поклав рушницю на кухонний стіл і взявся до телефону. «З'єднайте мене, будь ласка, з Білим домом у Вашингтоні». «Так, саме з Білим домом, президент? А вже ж саме з ним я хочу говорити?» «Так, усе гаразд. Він не буде проти мого дзвінка». «Сер», – несміливо озвався Адамс, – генерал підвів голову. «Що таке, Адамсе, кажи?» «Ви сказали 25 років», – саме так і сказав. «І що ви робили весь цей час?» Адамс ухопився за стіл, ледве втримавшись на ногах. Але ж це було не «так», – урвав його генерал. «Так, операторе, я зачекаю». Він прикрив слухавку долонею і глянув на Адамса запитально. «Припускаю, ви хочете тих самих умов, що й раніше? Умов, а вже ж визнання, допомога за програмою Point4 – Оборонний пакт». «Гадаю так», – сказав Адамс. «Ви тримаєте цих йолопів у кулаці». З радістю сказав генерал. «Можете вимагати що завгодно, і по праву. Після всього, що ви зробили, і після того, як вас обійшли по дурному, але особливо за те, що не продалися». Нічний редактор прочитав свіжий бюлетень, щойно виплюнутий телетайпом. «От тобі й на», – сказав він. «Ми щойно визнали мастодонію». Він глянув на керівника випуску. «Де, чорт забирай, та мастодонія?» Керівник випуску знизав плечима. «Не питай мене. Це ж ти тут головний. Ставимо карту в наступний випуск». Вирішив нічний редактор. Тебі, шаблезубий кіт, легенько штурхнув Купера своєю величезною лапою. Купер весело штовхнув його ногою в ребра. Тебі загарчав. «Показуєш на мене зуби?» – обурився Купер. «Я тебе з кошеняти вигодував, а це твоя вдячність. Спробуй іще раз і дістанеш у пику». Тебі розлігся на землі, муркнувши, і заходився вмиватися. Колись застеріг Гадсон, цей кіт пропустить вечерю, і тим вечором будеш ти, лагідний, мов голуб, запевнив купер. Мухи б не скривдив. Ну, одне добре, з цим страховиськом ніхто сюди й носа не поткне. Кращого сторожа не знайдеш. Треба ж комусь охороняти все наше добро. Коли вес повернеться, ми будемо мільйонерами. Хутро женшень бивні. Якщо повернеться. Повернеться, не канюч. Але минуло п'ять років, заперечив Гатсон. Повернеться, просто щось трапилося. Певно, збив налаштування, коли лагодив установку, або ж сам пристрій пом'явся, коли Бастер врізався в гелікоптер. Таке не полагодиш за день. Я не хвилююся, що він не повернеться. Я не розумію лише, чому він залишив нас. Я ж тобі казав, сказав Гатсон. Він боявся, що не спрацює. Але ж не треба було цього боятися. Ми б не сміялися з нього. Ні, звісно, ні. Тоді чого він злякався? Якщо б установка не спрацювала, і ми б це побачили, ми почали б умовляти Веса визнати очевидне, що все безнадійно і безглуздо. А він знав, що ми б його переконали. І тоді вся його надія зникла б. А він хотів триматися за неї Джонні». Хотів триматися за неї, навіть коли вже не було за що. «Тепер це не має значення», – сказав Купер. «Головне, що він повернеться. Я відчуваю це». «І знову», – подумав Гатсон. Приклад того, як Надія просить дозволу жити ще хоч трішки. «Господи», – подумав він, – «от би й мені бути таким сліпим. Вес працює над цим у цю хвилину», – упевнено сказав Купер. Так і було. Працював не лише він. Тисяча інших працювали поруч із ним, скажено, не покладаючи рук, знаючи, що час вичерпується. Працювали не лише заради двох людей, загублених у часі, а заради миру, про який вони мріяли, про який мріяв увесь світ у всі віки. Бо щоб усе вдалося, треба було навчитися націлювати машини часу, так само точно, як артилерист націлює батарею. Щоб кожна машина часу, переносила своїх пасажирів у той самий момент минулого, щоб дія кожної тривала однаково, до секунди. Це була проблема керування і калібрування. І все це з прототипом, який у найточнішому режимі був здатен на стрибки 50 тисяч років. Проєкт «Мастодон» нарешті рушив. Кінець – Мастодонія, держава, яку визнали запізно. Троє сміливців залишилися в минулому, а майбутнє нарешті зрозуміло, яку силу вони відкрили. Машина часу може подарувати людству новий шанс або нову війну. Дякую, що вирушили в цю подорож. Пам'ятайте, іноді найбільші відкриття починаються з мрії і однієї кнопки «Старт».